بسم الله الرحمن الرحمن ويلول لكل همذة لمذة للذي جمع ما لم معدده ياصل أن ما لو أخذرك لا لينبذرن في الختمة وما أدراك ما الختمة نار الله الموقضة التي تطور على الأصعر إن عليه مصد فييا مدم مدد بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ ترك فقالاً بك صاب في ألم يجعل كدههم في تضول لل المرسة عليههم تنا بعضلة تررمهم بجارة من سجين فجاهم تاس ماقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى بقرش إطم خلة الشطائين وصيب فعبد ر هذا البيت الذي أطواهم من جو مععملهم نق بسم قویل للمسلمين الذين هم صلاتين صاون الذين هم يراؤون ويمنون دا سرورتنا چونکی قران ختمي دي نو دا کړه زمیدارونکي کار درس کرنا فارغ شي اول یې کای پټیشن کی, کی بیا وکړي نو چوک کړي نو بیا د زمیدار کار حفاظت دي حفاظت کې داخل کړي دي فصل که چیرې حفاظت فصل یې دا هغه قرآن قاعده مکی سورته کې بیان د قرآن ادیمان بیان شو نو اوس الله هغه نقصان سید نه کوي چې دې خلق نہ ما رو کېږي نه ا دې خلق نہ یو دا چې غلط بدر پر جوړ کېږي لمز هغه شوی چې عماد او توازه بدیله ټی عیب لټه کله چې ته په دې مسئلے اوځې دې مخالف په تا تا استر جوړي دا غوې غوا بیره اوه بدیلټی دا نمولیان دشمن داو بیا دشمن شفاعت نه دا دې لپاره بچی چې ته دې مسئلے نه ورسې مطلب به غی چې دې ملامت شي دې مسئلے نه ورسې شي ندا برازی و تبا یقیناً دادئی پروانے کے ندیس صورت کے بیان کہی چه استاد دشمن بھائی داخل چه کلت مسئلہ بیانے نطاب پوری بھائی بلٹائی حلاکت ہے جہر بلٹائن کی بلت پوری آسیون کی آسائے چه گنڈائی مال وعدد ادا زامان مطلب دادسر استاد پوینہ دادا مال بن دیگی شکرانے بن دیگی تا کوینات دا غام ازن بنديږي دا کوی زتو تر پريوکا خدای ور پريوکا اغه مان کي کمال د دلبا ميشي کې دا عمل ناجائز ګټي تا وبدګي یوه لا ما جن بدل زیات کی لا چړنا ا تا وبدي پا ہوتا مکي حتصوي ما تولتا دا زي جنل تبا ارتاو کوم چې زره زره بي کي ازي پګتا سره ہوتا م ور اور چانله کې په رول باندې ادا اوربا پدای جوښي مؤثاتون جو پي اوستنو څنګه څنګه کې او تتي شینستای جوشي مطلب دا څتر څه کېګا ما کته په خلکو اید لټي خلک تاسو په بدره ځای نه تمر څه کېګا تو دا ما سلبهانو ا مرو کېګا ما دا خلکو پخلې اورفي تم انديش زغو غاې رکی باندې आवाज څنګه کبه نه كون غرس کې اول فی دو دشمنان او دو غوغان امی اریگا غاپی او فقیر خیر غواری دو سپی پی, پی فقیر کل رستشه ریگا دارنگ سپی پتا پسی غاپی فطوی با کئی او بطرت صورت کے چه پتا واس بر نشی نستا مرکز بر روانی دا جماعت ران کو دا دستگاو ران کو